Octombrie Își rupe vântul verziile broboade, Se zdrențuie și cerul porumbiști, Troițele cu goi și vineți criști Spălați de ploi cerșesc în drum schiloade. Îngerul serii geme are striști, Pe crengi fără culesuri ceața cade Și putre de cad ultimele roade Cu țipăt lung în ochii mari și triști. Și eu... Asemeni roadelor sub brumă, pe creangă-mă cu tremur tot mai des, când bruma mea și ceața mă sugrumă. Visez culesul sfânt, dar netrimes, și gem de spaimă cam să cad în humă, cum cade putred fructul necules.